24. Я роздивлявся проти світла флакон із сироваткою, коли почув це. Марина також це почула. Щось повзло по бані театру. Вони тут. похмурим голосом сказав від дверей Луїс Кларет. Єва Іринова, не виказавши здивування, знов сховала сироватку. Я побачив, як Луїс Кларет дістає револьвер і перевіряє затвор. Срібні патрони, які йому дав Шеллі, Зблиснули всередині. «Тепер ви повинні піти звідси», – наказала нам Єва Іринова. «Ви вже знаєте правду. Зумійте забути її». Обличчя дами було сховане за вуаллю, а механічний голос нічого не виражав. Я ніяк не міг зрозуміти, з яким наміром вона це сказала. «Ваша таємниця буде в безпеці з нами?» – усе таки вимовив я. «Правда завжди обезпечена від людей», – відказала Єва Іринова. «Ідіть уже». Кларет подав нам знак іти за ним, і ми покинули вбиральню. Крізь скляну баню місяць намалював сріблястий прямокутник на сцені. На ньому, окреслені, немов розтанцьовані тіні, виднілися обриси міхала Колменика і його створінь. Я підвів погляд, і мені здалося, що бачу їх майже дюжину. «О, Боже! прошепотіла Мерена поряд. Кларет дивився у тому ж напрямку. Я побачив страх у його погляді. Одна з фігур завдала на самовитого удару по даху, кларет звів курок револьвера і націлився. Створіння гатило не вгаваючи, і за кілька секунд скло мало піддатися. Під оркестровою ямою є тунель, що під партером веде до вістибюля, повідомив нам Кларет, не відводячи погляду від бані. Під головними сходами побачите люк, що виводить у коридор. Ідіть по ньому до пожежного виходу. А чи не легше вернутися, як ми прийшли? запитав я. «Через вашу квартиру?» «Ні, вони вже побували там». Марина схопилася за мене і потягла. «Оскар, робимо так, як він каже». Я подивився на Кларета. У його очах читався холодний спокій людини, що з відкритим заборолом іде на зустріч смерті. За секунду скляне покриття бані розлетілося на тисячу уламків, і потворо вовчого вигляду, завиваючи, звалилося на сцену. Кларет вистрілив їй у череп, і поцілив точнісінько, але на горі вже вимальовувалися фігури інших почвар. Я одразу ж розпізнав коловиника у центрі. На його знак усі почали зізлазати в зал. Ми з Мариною стрибнули до оркестрової ями і рушили відповідно до кларетових вказівок, а він тим часом прикривав нам спину. Я почув ще один оглушшливий постріл і обернувся в останній перш ніж увійти до вузького коридору. Якесь загорнутий вкриваве лехміття тіло одним стрибком опинилась на сцені і кинулася на кларета. Куля, поціливши, зробила, з його грудях... Куля, поціливши, зробила в його грудях димучий отвір із кулак завбільшки. Це тіло ще рухалося вперед, коли я зачинив люк і підштовхнув Марину вперед. «Що буде з кларетом?» «Не знаю», – збрехав я. «Біжи!» Ми кинулись бігти по тунелю. Він був не більше метра завшишки і півтора заввишки. Треба було просуватися, зігнувшись, і намацуючи масуючи стіни, аби не втратити рівновагу. Ледве ми встигли пробігти декілька метрів, коли відчули кроки над нами. Нас переслідували зверху по партеру. Луна пострілів дедалі частішала. Я запитав себе, скільки ж часу і куль лишилась кларетові, перш ніж його розірве та зграє. Раптом хтось підважив одну зогнилу дерев'яну мостину над нашими головами – Світло увірвалося, як ніж, осліпивши нас, і щось упало нам до ніг. Безживне тіло. Кларет. Очі його були порожні, ствол пістолета в руці ще димів. На його тілі не було якихось слідів, ані видимих ран, але щось було не так. Марина глянула через моє плече і застогнала. Йому з дикою силою зламали карк, і лице було буквально повернуто назад». Яка тінь покрила нас, і водночас я помітив, як чорний метелик усівся на вірного друга колвеника. Відволікшись, я не завважив присутності Михала, аж доки він не просунувся крізь трухляві дошки і не охопив лапою Маринине горло. Він підніс її вгору геть від мене, перш ніж я встиг охопитися. Я викрикнув його ім'я, і тоді він заговорив до мене. Я ніколи не забуду його голосу. Якщо хочеш знов побачити свою подругу цілим куском, принеси флакон. Кілька секунд у моїй голові панував цілковитий безлад. Потім тривога повернула мене до дійсності. Я нахилився над тілом кларети і спробував забрати зброю. М'язи його руки заклякли у мить пересмертного спазму. Вказівний палець притисся до спускового гачка. Розсуваючи палець по пальцю, я так і домігся свого. Відкрив барабан... І побачив, що набоїв не лишилось. Тоді обмацав кларетові кишені, шукаючи ще патронів. У внутрішній кишені піджака знайшовся другий комплект шість срібних куль із просвердленими кінчиками. Нещасний не мав часу перезарядити пістолет. Тінь друга, якому він присвятив власне існування, раніше вирвала з нього життя різким брутальним рухом. Можливо, стільки років боявшись цієї зустрічі, Кларет не спромігся вистрелити в Михала Колвенника чи в те, що від нього лишилося, тепер це вже не мало значення. Ще охоплений дрожем я виліз по муру тунелю у партер і рушив на пошуки Марини. Кулі доктора Шеллі залишили на сцені смертельне жниво, інші тіла зависли на жерандолях над ложами. Луїс Кларет забрав із собою зграю бесті, що супроводжувала Колвенника. Дивлячись на розкидані трупи жахливих почвар, я не міг позбутися думки, що це була для них найкраща доля, на яку тільки можна було їм сподіватись. Тепер, коли вони були позбавлені життя, штучність всіх покручів із пересаджених органів та сконструйованих деталі ставала ще очевиднішою. Одне тіло простяглося горілиць із вивихнутими щелепами у центральному проході партеру. Я переступив через нього. Відпустити його погаслих очей у мене з'явилось глибоке відчуття холоду. В них не було нічого. Нічого. Я підійшов до сцени і піднявся на підмостки. Світло у вбиральні Єви і Ринової і далі горіло, але там нікого не було. В повітрі пахло мертвичиною. На старих світлинах, розвішених по стінах, виднівся слід від скривавлених пальців. «Колвеник». Я почув за спиною скрип і обернувся з револьвером на поготові, але почув, як далиніють кроки. «Єво!» – покликав я. Тоді повернувся на сцену і побачив в амфітеатрі коло бурштинового світла. Підійшовши, я розрізнив фігуру Єви Іринової. Вона тримала в руках канделябр і дивилась на руїни Великого Королівського театру. Руїни свого життя. Відтак повернулася і повільно піднесла полум'я свічок до вицвілих складок оксамиту, що звисали з лож. Пересохла тканина тут же зайнялась. І вогняний слід швидко побіг по стінах лож, по позолочених емалях на стінах і по кріслах. «Ні!» – викрикнув я. Вона не звернула на мій крик уваги і зникла в дверях, що виходили на галереї, за ложами. За кілька секунд полум'я бурхнуло шаленим вихором і полізло вгору, пожираючи все, що зустріло на шляху. Вогне сяйво відкрило нове обличчя Великого театру. Я відчув гарячу хвилю і почав чманіти від запаху горілого дерева і фарби. Я прикипів поглядом до язиків полум'я, горі, розгледів механізм колосників, складну систему тросів, завіз, блоків, підвішених декорацій та містків. І звідти на мене дивилося двоє палючих очей. Колвеник. Він стискав Марину однією рукою, наче іграшку. Я бачив, як він із котячою спритністю пересувався по риштуванню. Обернувшись, я побачив, що полум'я поширилось на весь перший поверх і вже почало повзти до лож другого. Отвір у бані підживлював вогонь, утворюючи величезний комин. Я кинувся до дерев'яних сходів. Східці вели вгору зигзагом і здригалися під моїми кроками. Я затримався на рівні третього поверху і підвів погляд. Я загубив коленика. І тут раптом відчув, як чиясь лапа відкнулась мені в спину. Я крутнувся, аби уникнути її смертельної хватки, і побачив одне з коленикових створінь. Постріли кларета знерухомили йому одну руку, але воно лишилося живим. У нього була довга шевелюра, а обличчя колись належало жінці. Я насілив на неї револьвер, та вона не зупинилась. І раптом у мене сяйнула достеменна згадка, що раніше я бачив це обличчя. Світло полем'я дало змогу побачити те, що лишилося від колишнього його погляду. Я відчув, як мені пересохло в горлі. «Марія?» – видушив я з себе. Дочка Колвенника, чіпак створіння, що жила тепер у її оболонці, на мить завагалось і спинилось. «Марія?» – знову звернувся я. Від колишньої ангельської подоби вже не лишилось жодної риси. Краса була спотворена. Її місце заступила жалюгідна і заразом моторошна бестія. Шкіра була ще свіжою, колоник працював швидко. Я опустив револьвер і спробував простягнути руку до цієї нещасної жінки. Можливо, для неї ще лишалася якась надія. «Марія, ви мене пам'ятаєте? Я Оскар! Оскар Драй, пригадуєте?» Марія Шелі напружено дивилась на мене. На мить іскри життя з'явилися в її погляді, я побачив, як її сльози потекли з очей, і вона здійняла руки. Подивилась на потворні металеві лапи, якими закінчувалися її передпліччя, і застогнала. Я простяг до неї руку. Тримтячі Марія відступила на крок. У цю мить над одним із брусів, що тримали головну завісу, бурхнув клуб вогню. Мотузини, яких трималась завіса, розлетілися вогняними батогами, і полум'я сягнула містка, на якому стояли ми. Проміж наш запала смуга вогню. Я знову простяг руку дочці колвенника. «Будь ласка, візьміть мене за руку!» Вона відступила, уникаючи мене. Обличчя її було залите сльозами. Платформа під нашими ногами зарипіла. «Марія, будь ласка!» Створіння поглянула на язики Полум'я, наче щось побачила в них. Тоді кинула на мене останній погляд, якого я не зрозумів, і схопилася за пойняту вогнем линву, яка ще лишилась натягнута над платформою. Вогонь побіг по її руці до тулуба, до волосся, охопив одяг та обличчя. Я дивився, як вона палає, наче воскова фігура, аж доки дошки під її ногами не витримали ваги тіла, і вона гунула в безодню. Я побіг до одного з виходів третього поверху. Мав знайти Єву Іринову і урятувати Марину. «Єво!» – крикнув я, коли нарешті угледів її. Вона не звернула уваги і пішла далі. Я наздогнав її на центральних мармурових сходах – Міцно схопив за руку і притримав. Вона почала пручатися, аби вивільнитися від мене. «У нього Марина. Якщо я не віддам йому сироватку, він і уб'є її». «Твоя подруга вже мертва. Іди звідси, поки ще маєш змогу». «Ні!» Єва Іринова розвернулася довкола. По сходах повзли спіралі диму. Часу лишилося небагато. «Я не можу піти без неї». «Ти не розумієш», – відказала вона. Якщо я віддам тобі сироватку, він уб'є вас обох, і ніхто не зможе зупинити його. Він не хоче нікого вбивати, він тільки хоче жити. Оскаре, ти й далі не розумієш, – сказала Єва. Я нічого не можу зробити, все в руках Божих. З цими словами вона повернулася і пішла від мене. Ніхто не може виконати роботу Бога, навіть ви, – сказав я, пригадавши її власні слова. Вона затрималась. Я підвів револьвер і націлився. Виляск зведеного курка подалини влуною по галереї. Це змусило її обернутися. «Я лише намагаюся врятувати душу Міхала», – сказала вона. «Не знаю, чи зможете ви врятувати душу Міхала, але свою зможете». Дама мовчки поглянула на мене, стоячи просто під прицілом револьвера в моїх тримтячих руках. «Ти здатен холоднокровно вистрілити в мене?» – запитала вона. Я не відповів, бо не знав відповіді. Єдине, що займало мої думки, – це образ Марини в лапах колвеника та ті декілька хвилин, які залишалися, перш ніж полом'я, остаточно розчинять двері пекла над Великим Королівським театром. «Певно, твоя подруга багато значить для тебе». Я кивнув, і мені здалося, що на обличчі цієї жінки з'явилась найсумніша посмішка за всі її життя. «А вона знає про це?» – запитала Єва. «Не знаю», – сказав я, не задумуючись. Вона зробила повільний кивок і почала діставати смарагдовий флакон. Ми з тобою однакові, Оскаре. Самотні і приречені безоглядно кохати іншого. Вона простягла мені флакон, і я опустив зброю. Поклав її на підлогу і узяв флакон обома руками. Роздивляючись його, відчув, як тягар спадає мені з плечей. Я хотів подякувати їй, та Єве Іринове вже не було поряд. І револьвера так само. Коли я зійшов на останній поверх, уся будівля під моїми ногами була вже в агонії. Я побіг у кінець галереї, шукаючи виходу під склепінням колосників. Раптом одні двері вилетіли з коробки, охоплені полум'ям. Вогняна ріка затопила галерею. Я опинився у пастці. Поглянув у увіччий довкола і побачив лише один вихід – вікна, що виходили назовні. Я підбіг і крізь задимлені шибки розледів назовні вузький карниз. Тим часом вогонь підбирався до мене. Віконне скло розсипалося на друски, ніби від якогось пекельного подиху. Одежа на мені почала диміти. Я відчув, як полум'я торкається шкіри. Вже задихався. І тоді переліз на карниз. На мене війнуло холодним нічним повітрям, і я побачив, що барселонські вулиці лежать за багато метрів під моїми ногами. Від усього побаченого мене пойняв жах. Полум'я вже повністю охопило Великий Королівський театр. Арештування завалилося, перетворившись на попіл. Старовинний фасад іще височив, немов величезний бароковий палац, якийсь полум'яний собор у центрі равалу. Сирени пожежників завували, ніби скаржачись на свою безсилість. А поряд із металевим шпилем, до якого сходилися всі нерви сталевої мережі бані, коловеник стискав Марину. «Марину!» – застогнав я. Я ступнув уперед, і щоб не впасти, інстинктивно вхопився за металеву арку. Вона була розжарена. Я завив від болю і відсмикнув руку. Від почернілої руки пішов дим. Цієї миті новий струс сколихнув усю будівлю, і я побачив, що мало статися. З оглушливим гуркотом театр завалився, і тільки оголений металевий каркас залишався неушкодженим. Алюмінієве повитиння простягнуто над пеклом. У його центрі височив колвінник. Я зміг розгладіти Марінине обличчя. Вона була жива. І тоді я зробив єдине, що могло її врятувати. Стиснув рукою флакон і підняв його, щоб кол побачив. Він відсунув її від себе і штовхнув до безодні. Я почув її крик, а тоді він простяг над безодньою розкриту лапу. Знак був ясний. Переді мною, ніби місток, лежала балка. Я посунувся до неї. «Оскари, ні!» – заблагала Марина. Я придивився до вузького містка і наважився. З кожним кроком підошви стиралося об гарячий метал, задушливий вітер, що здіймався від вогню, ревів довкола. Крок по кроку, не відриваючи очей від балки, наче канатоходець. Потім поглянув уперед і побачив нажахану Марину. Вона була сама, та коли я вже був готовий обійняти її, за її спини виріс колвеник. Він знову схопив дівчину, тримаючи тепер у повітрі над безодною. Я витяг флакон і зробив такий самий рух, даючи зрозуміти, що пошбурю його в полум'я, якщо колвеник її не відпустить. Згадалися слова Єви Іринової. Він об'є вас обох. Тож я відкрив флакон і пролив пару крапель у безодню. Колвеник відпихнув Марину до бронзової стати і кинувся на мене. Ухиляючись, я відскочив, і флакон вислизнув мені з пальців. Сироватка випаровувалась від контакту з гарячим металом. Лапа колвенка ухопила його, коли всередині лишалося ледве кілька крапель. Колвенок металевим кулаком стиснув флакон, і той перетворився на друзки. Кілька смарагдових крапель потекли по його пальцях. Полум'я освітило його обличчя, вир нестримної ненависті і люті. І тоді він почав просуватися до нас. Марина схопилась мені за руки і сильно стиснула їх, заплющила очі, і я теж. Я відчув гнілий сморід Коловеника за кілька сантиметрів від себе і чекав удару. Поміж язиков полом я пролунав перший постріл. Я розплющив очі й побачив постать Єви Іринової, яка просувалась, як я, перед тим. Вона тримала пістолет неціленим. У грудях Коловеника розкрилася троянда з чорної крові. Другий постріл, уже ближчий, розтрощив йому руку. Третій влучив у плече. Я посунув Марину звідти. Китаючись, колвеник обернувся до Єви. Дама в чорному повільно наближалась. Я почув, як колвеник застогнав. Четвертий постріл зробив йому дірку в животі, п'ятий і останній намалював чорний отвір поміж очей. За секунду колвеник упав на коліна. Єва Іринова випустила пістолет і підбігла до нього. Вона обійняла його і почала колосати. Очі обох знову зустрілися – і я побачив, як жінка пестить це потворне обличчя. Вона плакала. «Забери звідси свою подругу», – сказала вона, не дивлячись на мене. Я кивнув і повів Марину через той місток до за будівлі. Звідти ми змогли перебратися на дах прибудови і опинитися поза досяжністю вогню. Перш ніж загубити Єву з очей, ми обернулися. Дама в чорному сиділа, пригорнувши до себе Міхала Колованика. Їхні постаті були видні на вогненому тлі, доки поломія повністю не огорнула їх. Мені здалося, що я побачив слід від їхнього попелу, що поплив над Барселоною, поки світанок не розвіяв їх назавжди. Наступного дня всі газети писали про найбільшу пожежу в історії міста, про давню історію Великого Королівського театру і про те, як його зникнення стерло останні сліди втраченої тепер Барселони. Попіл простягся покривалим над водами порту, і він падав на місто до заходу сонця. Світлини, зроблені з Монджуїка, відкривали Дантівську картину пекельного вогнища, яке здіймалося аж до неба. Трагедія набула не нового вигляду, коли поліція повідомила, що підозрювала ніби будівлю зайняли бездомні, і деякі з них опинилися в полоні розвалин. Не вдалося з'ясувати, кому належали два обуглені тіла – знайдені стиснутими у взаємних обіймах на вершині бані. Правда, як і провістила Єва Іринова, була убезпечена від людей. Жодна газета не згадала про стару історію Єви Іринової і Міхала Колвеника. Вона нікого вже не цікавила. Пригадую той ранок, коли ми з Мариною стояли перед одним із кіосків на Рамблас. На першій сторінці газети «Ля Ван було вміщено статтю на п'ять стовпчиків під назвою «Барселона палає». Цікаві та звиклі прокидатися в досвіда поквапно купували перший випуск, питаючись, хто ж це пофарбував небосрібною емаллю. Ми повільно віддалялися в бік площі Каталонії, а попіл і далі спадав довкола мрякою з мертвих сніжинок.